про повну ложку, якою він хлептатиме Америку з усіма її задоволеннями. Все складалося якнайкраще. До початку роботи за контрактом лишався іще тиждень. Цілком вистачало на дорогу до Лос-Анджелеса, адже добрі тіті дяді передбачали, що студенти їхатимуть лише удень, а вночі відпочиватимуть десь у готелі при дорозі. Їх тут як грибів. Та якщо спати в автобусі – Дві доби в запасі, і цього вистачить, щоб зустрітись з батьком. Правда, в Анджелі інші плани. Вона якось занадто вона правильна, хоче чітко дотримуватись приписів, їхати просто до маленького містечка поблизу парку. Втім, дорога довга, дівчина гарна, посміхався сам до себе Дмитро. Всі наміри можуть змінитись. Умовляти Анджелу довго не довелось. Десь на другу добу подорожі, коли вона зовсім... Рознюнялась, що в автобусі більше не ночуватиме, що стомилася, і якщо йому так кортить, то нехай мчить собі стрім голов до свого Лос-Анджелеса, а вона заночує десь у першому ліпшому мотелі. Так от, саме в такий кризовий момент, десь у Денвері, у кріслі через прохід, в якому від самого Нью-Йорка куняв собі старенький дідок, з'явився він. Мачо. Справжній, непідробний, жагучий брюнет зі справжнім мексиканським акцентом. Волосся чорніше за найкращий Донбасський інтрацит, плечі ширші за сомбреро, очі п'янкіші за такілу, слова гостріші за голки кактуса і солодші за лікар-адвокат. Анжела! Видихнув з глибини душі мачо, і підкислий кефір, на якому вже почала розповзатись бойова метка у Києві, та ще зовсім недавно в літаку дівчина, Негайно почав у законам хімії та біології зворотний процес ферментації. Кефір різко втратив кислотність і майже наблизився за кондиціями до високоякісного свіжого незбираного альбійського молока, цілком придатного до виготовлення шоколаду мілка та чималої порції такого ж лікеру-адвокат. Анжела, ти повинна неодмінно побувати в Лос-Анджелесі. Це місто назвали не на честь ангелів, а на твою честь». Продовжував солодити мачо, і молоко дівочого погляду почало згущуватись аж так, що можна було його наливати до бляшанки із біло-голубою наклейкою. Анжела не настільки добре знала англійську, щоб як Дмитро метро осягнути всі найтончі відтінки отриманих компліментів, та основне збагнула. Мексиканець від неї у захваті. Мексиканець на загадкове імення Фаустіно – Працював барменом в одному з численних закладів, де дресирують зеленого змія. «А ти мені подобаєшся, Демі. Ти класний хлопець і англійською добре володієш. Хочеш, я влаштую тебе до нас офіціантом? Хороша робота, не те, що хаус-кіпером. Набігатись за зміну, щоправда, доведеться добряче. Але ж 20 доларів за годину, та ще й чайові. Наш господар – нормальний чоловік – не те, що інші. Чайових не забирає». «Ну то як? Згода?» Мекс підгморнув і ляснув Дмитра по плечу. «Дмитро, він, демі, попервах не сприйняв серйозно цю розмову. Узяв папірця з адресою бару і телефоном. Узяв задля годиця, задля доброго виховання, щоб не образити Фаусто. Навіщо йому цей папірець, якщо в нього в Лос-Анджелесі батько? Адже йому треба бігати довкола п'яненьких мачо, і дуже веселеньких дівок Та виконувати їхні забаганки Батько влаштує йому Значно кращу працю Автобус пересувався Гладенькими, мов стріла Дорогами, майже невідчутно У зручному кріслі Солодко дрімалось І радісно мріялось Горизонти здавались досяжними Світ навколо Любим і готовим його прийняти у свої ласкаві обійми. Пейзаж за вікном, що потроху перетворювався зі звичайного, зелено-затінкового на пустельно марсіанський також не здавався нудним чи загрозливим. Адже це Америка. Це та чудова казкова країна, де люди досягають своїх мрій. Країна, де все створено людьми і для людей, де такі чудові дороги прокладені посеред цього пекельно палючого пустельного ландшафту, де обабіч дороги – безліч місць для відпочинку, де кожен радий тобі прислужитись, де улюблене слово водія, стюардеси, полісмена –